Biografii, memorii Suflete moarte de Gogol Scenariu de Leonida Teodorescu Există o istorie a elaborării romanului lui Nicolae Vasilevici Gogol, Suflete moarte. O istorie mai puțin obișnuită despre care Gogol vorbește în spovedania unui autor. Să-l ascultăm. că căuta de multă vreme să mă convingă să scriu o lucrare de proporții și, într-o bună zi, când i-am citit o scenă scurtă, care însă l-a impresionat mai mult decât tot ce scrisesem înainte, mi-a spus, cum e posibil ca dumneata ta, care ai un asemenea talent să surprinzi omul Și din două, trei trăsături de condei să ni l din cap până în picioare Tocmai dumneata să nu te apuci de o mare lucrare Faci un mare păcat Și drept concluzie la întreaga discuție Pușkin mi-a dat un subiect de-al lui Din care el însuși voia să facă un fel de poem Subiect pe care, după cum mi-a mărturisit Nu l-ar fi dat nimănui altcuiva în afară de mine Era subiectul sufletelor moarte. Acest episod, acest gest nobil al lui Pușkin, este amintit, reprodus, citat parțial sau integral în toate biografiile, monografiile, studiile închinate lui Gogol. De ce? Se știe doar foarte bine că, în cele mai multe cazuri, nu subiectul face opera, ci opera face subiectul. Sunt strălucite capodopere, al căror subiect reprodus în datele sale cele mai generale, este de cea mai desăbărșită banalitate. Doi tineri se iubesc, dar părinții lor care se dușmănesc nu le dau voie să se căsătorească Acesta este schema fabulativă a tragediei Romeo și Julieta Un bărbat gelos și o mare soție ca după aceea să-și dea seama că e nevinovată Acesta este mare subiectul tragediei Otelo E adevărat că uneori, destul de rar, subiectul însuși este de o mare importanță Ceea ce se întâmplă de fapt în romanul de Moarte ca să înțelegem exact subiectul romanului suflete marte, Trebuie să ținem seama în primul rând că în Rusia, prime a secolului al XIX-lea Exista iobăgia și încă o iobăgie foarte bine constituită și instituționalizată. Averea moșierilor era apreciată nu atât din punctul de vedere al întinderii moșiei Cât din punctul de vedere al numărului de iobagi pe care îi stăpâneau Acestor iobagi li se spunea suflete Astfel un moșier care avea 500 de suflete era un moșier bogat Iar un moșier care avea 4-5 suflete era o caricatură de moșier Pe acest fundal social, un aventurier a comis o excrocherie de mare răsunet Trebuie să recunoaștem că ideea aventurierului este realmente uluitoare Și că pleacă de la o perfectă cunoaștere a întregului mecanism birocratic și administrativ din Rusia acelei vremi În primul rând Aventurierul a ținut seama de faptul că moșierii plăteau impozit pentru iobage pe care i aveau Impozitul fiind, bineînțeles, proporțional cu numărul de suflete Dar acest impozit trebuia să fie stabilit pentru că numărul de suflete nu era fix Iobage sau sufletele, cum ni se spunea, erau înstrăinați, cumpărați Unii fugeau de la moșieri, alții mureau Odată la câțiva ani, funcționarii însărcinați cu fixarea impozitelor pe număr de suflete Făceau așa numitele reviziuni, un fel de inventar al iobagilor Impozitul odată fixat rămânea valabil până la reviziunea sau inventarul următor Deci pe o perioadă de câțiva ani, unor destul de mulți Aceasta e cam nemulțumea pe moșieri care în intervalul dintre două reviziuni Trebuiau să plătească impozit și pentru iobagi morți Pentru suflete care au încetat să mai existe. Dar era un fel de fatalitate. Dacă iobagul murea a doua zi după reviziune, moșierul era bun de plata impozitului până la reviziunea următoare. După cum se știe însă, fatalitatea este o sursă minunată pentru excrocherii. De aici a pornit aventurierul în cauză, care pur și simplu a cumpărat de la diversi moșieri iobagi care au murit după reviziune. Și bineînțeles i-a cumpărat pe un preț de nimic, Moșierii erau oricum bucuroși să scape de ei ca să nu plătească niște impozite inutile. Până aici totul este limpede și frumos. Aventurierul a cumpărat niște iobagi morți, niște suflete care nu mai existau. Dar ce se poate face cu ei? Acum urmează lovitura numărul 2. Actele de proprietate asupra acestor iobagi erau depuse la o mare instituție de credit și pe baza acestor acte de proprietate se contracta un împrumut care nu se mai înapoia niciodată. Iar aventurierul plecând în străinătate scăpa, conform legislației vremii, de orice urmărire penală. Câștigul realizat era de câteva sute de ori mai mare decât capitalul investit. Era vorba, într-adevăr, de o excrocherie a secolului. Acesta este subiectul romanului Suflete-moarte, publicat în 1842, și explică cel puțin unul din sensurile titlului. Dar expresia Suflete-moarte n-a existat în Rusia până la Gogol. Nu este atestat de niciun dicționar al vremii, de nicio lucrare literară sau lingvistică. Și prima reacție, în același timp agresivă și prostească, s-a referit nu la implicațiile romanului, ci la titlul său. Mai, 1842, Librăria Universității din Moscova. Nu, domnilor, nu permit, domnilor, nu permit, nu permit și basta. Și-au luat-o în cap domnii scritori. Și ce dacă îl cheamă Gogol? Dar cum își, permit, cum își permite, domnule? Cum permite? Nu, nu, nu se știe Nu se știe? U, nu, nu se știe, dar își permite, da? Ei, ia, spune mie, cum își permite? Eu te întreb, dar dumneata să nu-mi răspunzi Dumneata să taci este arma filozofului Fără armă, domnule Gata, numai dumneata știi cine a fost Alexandru Macedon? Știi? Ăla care a murit de tânăr Păi că eu de câte ori au de Alexandru Macedon, Îmi vine să-l pun mâna pe primul scaun Și să-l dau de toți pereții Pe scaun Alexandru Macedon a cucerit tot felul de, de Egipturi, domnilor. Înțelegeți? Înțelegeți? Da, da, de aici, înțelegi? Tot felul de Egipturi. Da, da. ia mâna de pe scaunul ăla. Te. De ce să ia mâna de pe scaunul Ia. Pe scaun. Nu, că eu ori de câte ori vorbesc despre Alexandru Macedon, devin fiară, domnule. Fiară, înțelegeți? Da, da, da, fiară, dar te rog, ia mâna de pe scaunul Alexandru Macedon a cucerit tot felul de Egipturi. Și ne-a fi cucerit și pe noi, dar noi nu eram pe vremea aia, a? Așa. I-am făcut figura <laughs> Dar Alexandru Macedon a zis așa ceva? A zis? Ce? Păi te întreb eu, a zis? Ce? Adică Alexandru Macedon să nu zică și domnul Gogol să zică? Ce să zică? Cu ce să zică, zică, zică, domnule, cu ce să zică? Unde e spiritul dumitale patriotic? Unde? Unde? Unde? A, adică în a, ce a parte a corpului asta vrei să zici? Nu, nu, nu, nu mă interesează corpul dumitale Te rog să termin Mă interesează Alexandru Macedon. Alexandru Macedon care a cucerit Egipturi peste Egipturi Tot felul de Egipturi O grămadă mare de Egipturi A zis el vreodată că există suflete moarte? Lasă-l încolo pe Alexandru Macedon ăsta și nu mai spune nimic de suflete moarte Că nu știu, dar mie mi se face frică Și Gogol? Ia spune-mi, Gogol, de ce poate să zică? De ce și-a numit așa romanul? Ia spunem? cum și-a permis, domnilor, cum și-a permis? Uh... De ce și-a permis? cine a permis? Ia adică scaun, vă rog domn. să mă iertați că mă bag în vorba, da. dar a venit și eu la Petersburg, Așa. Și treburi. Da. Și fu, și fușe și, da. și alergă și seara puf în pat. Uf, puf, da som joc. Joc. știam asta că de câte ori vin la Petersburg n-am somn. Da. Da. Da. n -am somn, Dar am o metodă entuziasească, adică cred că e francezească sau nemțească nu, nu, nu, nu, nu știu, știu, nu știu. Îl trimit pe lacheu să-mi cumpere o carte Una de-a noastră, una mai nouă O citești, o citesc Și nici nu știu cum ador Așa și Și visez, domnilor, visez că vine țarul la mine Și-mi dă o medalie Și pe urmă vine și împărăteasa Și-mi dă și ea o medalie e, da? Somnul lecuiește toate durerile Și fizice și din Alelalte Spirituale Ia ascultă, domnule ce mă interesează să-mi pe mine? ia mâna după scara. scris. Domnule, ce mă interesează pe mine așa ceva? Noi vorbim aici de literatura rusă care e în pericol, iar dumneata te pace aici ce te pace, domnule, în vorba, așa. Și îmi zici că ai visat că nu știu ce, că ai primit o medalie. Rușine, domnule! Rușine! Poate că da. Nu. poate că nu. Nu, nu, nu, nu, nu, Vă rog să mă credeți că e. Nu, mă rog. Că poate. eu tot de literatura rusă vorbesc. E... Da, și mi-a aduce bestia de la Chiu Carcea. Da. Mă uit la titlu și ce văd. Au. Nu. Mai întâi a fost fără au. Mă uit v-a să zic la titlu și ce văd? Ce? Aventurile domnului Cicicov. Bun, zic la a doua aventură, iar îl visez pe împărat. și Chiar încep să moții. Dar îmi lunică ochiul și îl văd pe autor. Pe domnul Gogol a, a cui eu n-am citit nimic din domnul ăsta Gogol Dar Așa. un moșier care e vecin cu mine Mi-a povestit o novelă sau un roman Sau de dracu, știi, ce? Că să zicea trecem. că e scrisă de Gogol Și era vorba de un cazac De-i zicea Taras Bulba e, Și era tot cu aventuri Și cum a iubit-o fisul pe una Și, mă rog, și iar dau să moții Și iar mi-alunică ochiul Și văd și titlul celălalt Suplete moarte și mă apuca gloaza. Te ia cu tremur la genunchi și cu văjuritul în urechi. Nu, nu, nu. Cu guturai, Cu ghurai. M-a apucat odată ghuraiul. Mai întâi sub formă de strănut, iar pe urmă sub toate celelalte forme. Edea, aia, domnule, ascultă. Ai văzut dumneavoastră un suflet mort? Doamne Domne, dar ce sunt Frank dar să luăm așa, bucată cu bucată. Ce aia suflet? Pardon? Nu? Nu, nu, nu domnule, stați Când oamenii se frământă, filozofii trebuie să tacă Înțelegeți? A? Sufletul e nemuritor, domnilor. Ăsta este Sufletul. Nemuritor. Ia spuneți mie mi cine contra Atunci no. permiteți mi De ce a zis suflete moarte Hai să zic că un suflet O fi murit el acolo din întâmplare Dar suflete, o grămadă de suflete O fi dat vreo peste suflete Care sunt nemuritoare și așa Nemuritoare hați și au murit vă rog, vă rog Da, ai dreptate, domnule o odată la doi ani vin la Petersburg Iar odată la trei luni în capitala gubernii Dar n-ai dreptate, domnule N-am? Nu, n-ai Adică? Nu, nu. Adică, dumneata, ai văzut suflete moarte? Poate ai fost la vreun parastas de suflet mort? Da-și da din gură, da din gură, domnule, da din gură. este filozof și toți filozofii, tac ce tac, pe urmă se scântesc și după aia încep să vorbească Ce înțelegi, dumneata, domnule, prin suflet? Nu mă interesează Dar există odată suflet, suflet, adică, adică, adică ăla nemuritorul dar se mai spune suflet și la altceva, nu? Se spune? Nu, nu, nu mă interesează părerea dumitale, domnule. Se spune. La iobagi. Câți iobagi ai dumneavoastră? 500. Dar o să am 600 că mai cumpăr un sat de la unul care stă la Paris. Și cum le zici dumneata, La iobagi dumitale. Suflete, cum vei să le zic? Oameni? Ce? Te-ai dat cu francmasonii? Ce? Aia sunt oameni? Suflete și atât Titlul romanului Suflete-moarte Rezumă pe cât se poate de exact și de surprinzător Conținutul romanului Erol romanului este un excroc și aventurier Un cavaler al industriei Cicicov Acesta sosește într-un oraș de provincie Dar nu într-un oraș care, Ci într-o capitală de gubernie Adică de provincie Guberniile rusești cuprins într-uneori Teritorii extrem de intense Aici face cunoștință cu două categorii de oameni care îl interesau. Moșierii cu care urma să încheie tranzacția și funcționarii care urmau să oficializeze tranzacția. Cicicov lasă în capitala guberniei, denumită conform modei vremii NN, o impresie dintre cele mai agreabile. Și drept urmare, unii moșieri pe care îi cunoaște, Manilov, Sobachevici, îl invită să-i viziteze. Cicicov dă, bineînțeles, curs invitației, dar în timpul călătoriei sale prin gubernie Va mai poposi la moșiera Sacorobocir O femeie în același timp și optă, Închistată și pusă pe mare face La Nozdriov și la moșerul Piuskin Un arhetip al avariției devastatoare și autodevastatoare Fiecăruia dintre cei cinci moșieri, Cicikov Îi va propune tranzacția de rigoare Fiecare dintre ei va accepta ideea tranzacției Chiar dacă fiecare dintre ei o va face într-un fel deosebit. Astfel, Manilov îi va face pur și simplu ca cadou lista țăranilor decedați după ultima inventariere a iobagilor și se va oferi chiar să plătească taxele de vânzare-cumpărare. Sobachevici va cere pentru fiecare iobag decedat o sumă exorbitantă, etc., etc. Important este însă faptul că fiecare din cei cinci moșieri a acceptat ideea vânzării unor oameni morți pentru că aici se găsește nu numai punctul de interes al subiectului pe care i îl a făcut cadoul lui Gogol, dar și sensul special cu care Gogol l-a încărcat. Aici se depistează câteva straturi succesive de semnificații. În primul rând este vorba de ideea vânzării oamenilor ca atare. Trebuie să spunem că pentru contemporanii lui Gogol acest lucru era mult mai puțin revoltător decât pentru noi. Contemporanii lui Gogol, chiar dacă detestau sistemul iobagist, Știau prea bine că iobagi se cumpără și se vând, că ăsta e un obicei foarte vechi, etc. Chiar și inventarierea iobagilor, așa zisele reviziuni, aveau la vremea publicării romanului lui Gogol o vechime de aproape un secol și jumătate, fiind introdusă încă de Petru I. Și atunci problema pe care a etalat-o Gogol n-a fost pur și simplu cea a vânzării unor iobagi de către niște moșieri, ci a raportului concret dintre cel anume care vinde și cel anume care cumpără. Cu alte cuvinte, un fapt obișnuit, cel al vânzării obagilor, a devenit neobișnuit printr-un anume tip de concretizare, în care rolul principal îl joacă nu atât figura țăranului vândut, cum au făcut-o de atâtea scriitorii de mâna a doua cu înclinații sentimentaliste, cât a care vinde. Deci, cine sunt acești oameni care vând oameni? Primul este Manilov. Lui Manilov, Gogol, îi creează un portret într-o falsă manieră clasică În care rolul cel din tâi îl joacă numele Manilov de la verbul manit, a atrage Dar iată ce spunea Gogol despre Manilov La prima vedere era un bărbat impunător Trăsăturile feței lui Manilov aveau ceva plăcut Dar acest plăcut avea parcă prea mult zahăr În toate gesturile și mișcările sale era ceva care implora amiciție Manilov avea un zâmbet atrăgător, era blond și avea ochi albaștri. Cum începeai să discuți cu el, nu puteai să nu-ți spui ce om bun și plăcut În clipa imediat următoare, nu mai spuneai nimic Iar în clipa cealaltă, îți ziceai, dracu știe ce-i cu ăsta Și căutai să te îndepărtezi cât mai mult Iar dacă nu făceai asta, te apuca o plictiseală de moarte Acesta este punctul de plecare în portretul lui Manilov Trăsăturile dominante se transformă în inversul lor Plăcutul în neplăcut, atrăgătorul în respingător și astfel Manilov devine o combinație foarte ciudată de iresponsabilitate și indiferentism și o specială formă de demagogie. Dar iată și celebra scenă a cumpărării obagilor morți de la conacul lui Manilov. Chichicov, să-mi permiteți să vă rog să luați loc în acest fotoliu Vă rog să-mi permiteți, domnule Manilov, să iau loc pe scaun Vă rog să-mi permiteți să nu vă permit Fotoliu ăsta e numai pentru oaspeți, așa că vă place oba, aici o să stați oh, oh, oh, oh, oh, vai, ce plec plăcut Vă rog să-mi dați voie să vă servești colul. O lulea bună după o masă bună mm. oh, Nu, îmi pare rău Îmi pare rău, dar nu fumez Dar de nu. ce? ce? Nu, știți, nu mi-am făcut obiceiul Mi-e frică să spune că luleaua te usucă Vă rog să-mi permiteți Să observ că e o superstiție oh. Presupun chiar că Fuma luleaua E mult mai sănătos decât să prizești tutunul cu nasul. În regimentul în care am servit a fost un locotenent, un om pomenit de minunat și de cult și care nu scotea alul leaua din gură nu numai la masă, dar nici Pardon de expresie, în toate în celelalte locuri. Și mm. uite că a trecut bine de 40 de ani, și mulțumită lui Dumnezeu, e așa de sănătos, că mai bine nici nu se poate. Da, da. <coughs> Sigur, se întâmplă. Da, se întâmplă. Da. <coughs> nu, în, în natură. Sunt multe lucruri de neînțeles Chiar și pentru o minte foarte, foarte largă da, yeah. Ce frumos ați spus Poate mai spuneți-o dată uh, foarte, nu, nu, Aș vrea înainte de asta să-mi exprim o rugăminte ca să zic așa Ah, V-ați uitat în spate Vi s-a părut că ar fi ceva Supranatural nu, nu, nu, nu Dar și dumneavoastră V-ați uitat în spate da? Tot din motive supranaturale. <tri> <tri> da, vă rog să-mi dați voi Mai întâi să-mi spun rugămintea Da? Vi s-a făcut de mult Reviziunea iobacilor? Da Sigur Adică, nu știu, nu, nu mai mi-aduc aminte <lip> Și spuneți-mi și mie, <t> <fie> au murit mulți cerând de atunci De unde să știu eu asta? Cred că ar trebui să-l întrebăm pe vechil <lip> <gătă> Ei, hey, băiete! Hey, chiamă pe vechil! Da. Da. Da. Uitați-vă că vine vechi da. Uite ce e drăguță Câți ne- au murit din clipa acelei din urmă reviziuni -e, Cum adică te căți Păi au tot murit de atunci Mulți, au, au murit mulți Așa, așa, așa, așa mi-am zis și eu Ăsta e cuvântul Mulți? Dar cam câți? E o cifră mai exactă Așa, o, o cifră mai exactă e, De unde se știu o cifră asta? Bine. Că nu se știe câți au murit dar cine Dumnezeu i-a numărat? Chiar așa e, domnule Cicicov, așa mi-am zis și eu, că a fost o mare mortalitate. N-ai de unde să știi câți au murit. Mm, hai, -ai, da, hai, hai. Da. Auzi, băiete, știi ce a vrut să spune băierul? Apucă-te și numără pe toți și fă și o listă cu numele lor. E chiar așa e, cum a zis domnul Cicicov, fă o listă cu numele lor. Hai, acum, pe loc. Da, da, da, da, da, da, da. du-te, du-te, du du-te, du-te, nu te mai reține nimic aici, hai, du-te, du, -te, du -te. Nu Și din ce, mă rog, cauze vă trebuie asta, ca să zic așa, domnule Cicicov? Din ce cauze? Da. V-ați întrebat din ce cauze? Da. Uite, care sunt cauzele, aș vrea să... Cumpăr niște țărani din aia Dar aș vrea să vă întreb ceva Cum vreți să-i cumpărați pe țăran cu pământ cu tot Sau numai ca să-i mutați de aici în altă parte Adică fără pământ Nu, domnule Manila Mult stimate și mult iubite Domnule Manila Nu, nu că aș vrea să-i cumpăr chiar pe țărani Adică țărani, țărani de tot nu, nu pe aștia. Aș vrea să-i cumpăr pe ceilalți, pe care au murit, pe morți. Cum? Pardon, cum? P Vreau să spun, să mă scuzați, că am ceva la oreche și mi s-a părut o vorbă așa, mai nemaipomenit de ciutat. Aș vrea să cumpăr iobagi morți Care însă să figureze drept vii în actele reviziunii Mi-a căzut lui din gură și, și am auzit scomode lulea, Dar am auzit încă toți scomode și nu mi-a mai căzut nimic din gură M-ați înțeles, domnule Manilor? Nu, no, no, no, no. uh, Natura are fel de fel de taine necuprinse încă în N-am -am înțeles nimic, adică n-am înțeles prea bine adică, da, da, adică, Aș vrea să știu, iubite și stimate, domnule Manilov Dacă mi-ați putea da pe cei amintiți mai sus și Care nu mai sunt vii în niciun fel Dar sunt vii conform formei legale Ați fi dispuse mici, dați într-un fel sau altul iar mi-a căzut din gură și iar am auzit scomot de Dar am auzit încă două scomote și după Nu mi-a mai căzut nimic din gură Aveți unele rezerve, domnule Manilov, sau așa mi se pare mie? Eu? Domnule Cicico, se poate? Nu am, dar nu pot Nu pot să pătrun, vă rog să mă scuzați, eu... Desigur, n-am primit o educație atât de strălucită ca cea Care se vede în fiecare gestul oh, al dumneavoastră Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu stăpânesc domn... marea artă a exprimării Poate că aici, adică în exprimarea dumneavoastră Se ascunde altceva Poate mm. că ați spus așa numai de dragul unei vorbe frumoase Nu, nu, nu, nu, nu, nu e vorba -i. Chiar de sufletele care au murit Asta e Cred că nu mai trebuie să scot fum pe gură Mai bine să scot fumul pe nas Ei mine numele Manilu Dacă nu mai sunt niciun fel de biedici Atunci cu ajutorul lui Dumnezeu să, să facem actul de vânzare Cum adică să facem actul de vânzare Pentru niște suflete care au murit Nu, nu o să scriem că sunt vii Așa cum figurează și în actele reviziunii Sunt obișnuit să nu calcă niciun fel legile statului Deși din pricina asta am avut de suferit la slujbă Dar asta e situația Obligațiile cetățenești sunt sfinte pentru mine Iar legea sunt mut în fața legii Aveți vreun dubiu, domnule Manilov? Vai de mine, n-am nimic N-am nimic, -am, nu zic ce zic, că aș avea vreo judecată critică la adresa dumneavoastră, dar vă rog să-mi dați voie să vă pun o întrebare. Bun, simt mai, simt mai. Treaba aceasta, sau ca să mă exprim și mai înalt, acest act comercial, oh, asta e, nu. deci acest act comercial nu va fi cumva necorespunzător. Pentru ordinea cetățenească Și pentru planurile de viitor ale Rusiei o, domnule Manilov Aveți o expresie a feții atât de profundă Cum poate nici n-a existat vreodată pe o vreo figură de om Cel mult la un ministru nemaipomenit de deștept Și nu mai în clipa unor treburi nemaipomenit de dificile Nu, domnule Manilov Actul nostru comercial, cum spuneați, A. A. nu va fi necorespunzător nici ordinei cetățenești, A. nici planurilor de viitor ale Rusiei. A. Iar pentru visterie o să fie un fel de avantaj, A. că o să încaseze și taxele de vânzare. Așa ziceți dumneavoastră, domnule Cicicov? Eu zic A. că o să fie bine. A. Dacă e bine, e cu totul altceva Ce mai pot să am eu împotrivă? Știți ce liniștit mă, mă simt așa deodată? Foarte liniștit că -mi vine să și filozofez oh, da. Sunteți un spirit superior, domnule Cicicoc oh, Superior oh, oh, domnule, domnule, domnule. Acum nu ne mai rămâne decât să ne înțelegem asupra... Prețului, domnule manila Preț? Ce preț? Cum adică puteți să credeți am să iau bani Pentru niște suflete care și-au terminat oarecum existența? Uh. Dacă aveți o dorință atât de fantastică Și vreți să puneți mâna pe... Sufletele astea atunci le dau cu toată dragostea Dar oh. da, da, cu toată dragostea, iar taxele de vânzarele, iau asupra mea. Recunoștința mea Dați-mi nu, voie, nu, nu, nu, dați nu, voie nu, să vă exprime. Nu, nu, nu, nu este vorba de recunoștință, da. este vorba de un. magnetism un... al sufletelor, ah. al sufletului dumneavoastră și. Al Sufletului meu. Iar Sufletele noastre sunt, oricum, cel mai mare gunoi. Ba nu, ba da? Ba nu sunt deloc gunoi, ba da? Dacă ați ști, domnule ce serviciu ați făcut unui om fără de, ca să zic așa, părinți oh. și fără de strămoși. Oh. Oh, într-adevăr, dacă ați ști cât am suferit, oh. ca, ca nu știu ce barcă, oh. în mijlocul unor valuri sălbatice. Astfel, o situație care se încadra într-o activitate normală, dacă se poate spune așa, vânzarea țăranilor iobagi devine brusc, neobișnuită, ciudată, strani. În primul rând, din cauza lui Manilov, care habar n-are de nimic și care primește cu același egal entuziasm orice informație, dacă sunt vii și câți sunt vii, dacă au murit și cât au murit. După primul moment de stupoare în fața propunerii neobișnuite a lui Cicicov, Manilov se calmează foarte repede. Iar chestiunea vânzării sufletelor moarte sau vii se transformă instantaneu într-un pretext de dialog. De aici și efectul comic neobișnuit de puternic, dar mai ales neobișnuit prin conținutul său. Aproximativ până la Gogol, literatura evoluase în sensul unei corespondențe dintre împrejurare și procedeu. Adică dacă împrejurarea era tragică, procedeul utilizat pentru descrierea acestei împrejurări era tot tragic. Dacă împrejurarea era comică, procedeele utilizate pentru descrierea acestei împrejurări erau și ele comice. Aceasta era o lege a literaturii, de cele mai multe ori o lege nescrisă, dar, nu mai puțin, o lege. Iar adesea chiar un canon rezultat dintr-o tradiție și experiență milenare, un canon care se sprijinea pe strălucirea capodoperelor antichității, ale evului mediu, ale renașterii, ale clasicismului, ale romantismului, etc., etc., să descrie de exemplu, o împrejurare tragică cu procedee comice reprezenta un act de ignoranță, dacă nu chiar pur și simplu unul de prostie. Orice situație tragică avea ceva înălțător, purificator, ceva care cerea cel puțin lacrimi și suspine. Poate pentru prima dată în istoria literaturii, Gogol s-a dezis sistematic de acest canon. Împrejurarea cumpărării de către Cicicov a iobagilor lui Manilov se sprijină pe două momente. Primul moment este dramatic Vânzare de oameni O vânzare de un tip special Al doilea moment este un moment de groază Și aici apare o nouă funcționalitate O funcționalitate neobișnuită A titlului romanului lui Gogol După cum am mai spus Termenul curent care se folosea Pentru iobagi era cel de suflete Se vindeau suflete Se cumpărau suflete Mă rog, se foloseau un cuvânt Ca oricare altul Prin neobișnuitul titlu. Al romanului gogolian Suflete-moarte Ca și prin neobișnuita și tenebroasă excrocheria lui Cicicov Totul a căpătat o nouă dimensiune și o nouă semnificație Convenția vorbelor a dispărut Se face un negoț cu suflete, chiar cu suflete-moarte Se cumpără suflete și se vând suflete Iar cuvântul de suflet și-a recapătat adevăratul sens Astfel, excrocheria lui Cicicov a devenit o afacere diaboli. Cicicov nu mai este pur și simplu un personaj care cumpără ceva, este un personaj care cumpără suflete de oameni morți. Aici este momentul de groază al romanului, care pe plan literar își află sursa în romanul gotic. Dar tot aici este și momentul de distanțare, de disociere fundamentală. Dacă în romanul gotic totul este tenebros și afacerea și înfățișarea ei, la Gogol lucrurile și dramatice și tenebroase au o înfățișare comică. Iar această nouă situație, în loc să ridiculizeze arta, în loc să o distrugă, i-a dat artei o dimensiune neobișnuită, neașteptată. Înfățișarea comică a unor lucruri tragice și sumbre a creat un fel de cutie de rezonanță. Tragicul însuși a devenit inedit. Astfel, Gogol a revoluționat modul de a gândi literatura într-unul din raporturile fundamentale, cel dintre substanță și înfățișarea ei. Ca să înțelegem mai bine asta, trebuie să comparăm celebrele scene de cumpărare a sufletelor moarte. Sunt cu totul și cu totul cinci în roman, dar ele reprezintă în fond substanța romanului. În ordine cronologică, prima se petrece la Manilov, cea de-a doua se petrece la o moșiera obtuză bigotă și vicleană, Corobocca, ceea ce în românește ar însemna cutiuță. Pe Corobocca, un personaj arhaic, Cicicov, n-a cunoscut-o în orașul rezidențial. De altfel, coroboșca reprezintă absolut opusul omului de lume Ea și-a construit un fel de găoace feudală Și n-avea niciun chef să scoată capul la lumină La moșiera aceasta, Cicicov a nimerit întâmplător din cauza furtunii Dar fiindcă tot a nimerit, a doua zi după furtună I-a făcut propunerea de rigoare cu privire la sufletele moarte Iată scena: Cicicov care și-a zis că nu e cazul de prea multe politesuri cu Gucoana asta A turnat rachiu de fructe în ceai, a pus mâna pe cească. Și și-a dat drumul la gură E, cum îți spun, ne văd că ai un stat bunicel Câte suflete? Hai, dai că vreo 80 uh -huh. Da, au porni vremuri grele, domnule Uite, și anul trecut a fost o secetă Să te păzească, Dumnezeu Da, da, dar țăra ne arată bine și casele sunt solide Stai că știu Dumneata ești de la stat, achizitor este că ești achizitor Vai, vai, vai, ce păcat Că mi-am vândut mierea negustorilor Și așa de ieftin am vândut-o Iar matale tăicuță, sigur că mi-ai fi luat mierea e, e, Aici e ai greșit-o, alta e marfa care mă interesează cu totul în alta. Ia zi, ți-au murit țărani? Of, Doamne, cum să nu moară? Optăște mm -hmm. s-au dat duhul mm -hmm. Și toți vrednici foc, unul și unul după asta s-au mai și născut, Ea. da? Ce să faci, cu niște, niște gângăni acolo. Da. Și-a mai venit și ăla cu impozitele, ci că să plătesc impozite după cum scrie la carte. Mm -hmm. Adică ei au murit și eu să scot gologanul și să plătesc pentru ei. Uf, oh, oh. Iar săptămâna trecută mi-a ars și fierarul. Ah, ce Ferrari era ăsta, că știa și tâmplărie. mi mm -hmm. am dat lovitura. Ai avut un incendiu? Zi doamne ferește A ars doar fierarul ăla I s-a aprins ceva înăuntru că a băut prea mult Că a pornit așa o show, flacără albastră de la el Și s-a făcut scrum da. Și s-a și negrit da. Iar acum n-are să-mi pot covească care Proastă ești cu conă. Ia zi, mi dai Ce să-ți dau, tăicuțe? Pe pe care au murit Cum adică să ți -i dau? Păi uite așa, mi dai și gata Sau mă rog, mi vinzi O să-ți dau bani pe ei leu! dar ce vrei să faci cu ei? Cu răposații? Păi asta mă privește. <sus> dar sunt morți. Știi că sunt morți? Ți-am spus că ar fi vii, de asta și pierzi bani cu ei, că sunt morți și plătești impozit pentru ei. Iar eu am să te scap de impozit și de toată bătaia de cap. Pricep cu coară. Și pe deasupra îți mai dau și ceva, Gologan. Uite, 15 ruble. Lași Că n-am vândut niciodată pe aia Cât ce folos ai de la ei? ai niciun folos. E... Ca să mă pune pe gânduri că sunt morți. E. Cu Coana, dar se pare că ești da, împită mă de mă tot. Ce Și pe urmă, dacă mă tragi pe soare, dacă ăștia costă mai scump și eu ți-am dat prea ieftin. Pe morți? Ei ai vându prea ieftin pe morți? Pe păi ce să faci cu morții? Păi știu eu. Ca să mă și pune pe gânduri că sunt morți. Ești chiar al dracului să fie de afacere. Nu. Să nu zici de necuratul cam și visat unul mic și prapadit, dar avea niște coarne ca de Ce O să mai visez, o să mai visez sute de ăștia, că eu cumpăr și pentru stat tot felul de mărfuri, și o să cumpăr pe dracu de la dumneata. Haoleu, dar mânios ești. E, e, ia taică pe pe e, nu. Iei ta e pe 15 așa da. Da, să nu mă lași dacă e vorba de achiziții. Orfăi. E, orovan. Orrisca. Aspectul comic al vânzării sufletelor moarte Ia proporții în cazul lui Nozdriov Pe Nozdriov, Cicicov l-a cunoscut în oraș Dar nu s-a gândit să-l viziteze În drum spre Sobachevici, însă cicikov îl întâlnește pe Nozdriov Și acesta, din urmă, îl convinge pe Cicikov să-l viziteze Pe Nozdriov, Gogol îl caracterizează drept un om istoric Nozdriov era, într-un fel, un om istoric la orice reuniune ar fi participat, se întâmpla câte o istorie. O istorie trebuia să se întâmple neapărat. Sau îl scoteau jandarmi afară, sau îl dădeau afară proprii lui prieteni. Dacă nu se întâmpla nimic din astea, atunci trebuia să se întâmple ceva, dar un lucru care nu se întâmpla decât cu el. Sau se îmbată la bufet și pe urmă stă și râde întruna, sau se apucă să minte în așahal că îi se face și lui rușine. Și minte fără niciun sens. Deodată începe să spună cum a avut el un cal de culoare albastră sau rozalie sau vreo altă prostie de același fel. Sunt oameni care au patima să facă câte o porcărie aproape lui lor, uneori fără nicio pricină. Această patimă ciudată o avea și Nozdriov. Cu cât se apropia cineva mai mult de el, cu atât îi trântea mai repede o porcărie. Sau lansa un zvon despre el, un zvon de o prostie de neimaginat, strica o nuntă, o afacere și nici nu îi trecea prin cap. Să se considere drept dușman al omului în cauză. Nostreov era, oricum l-ai fi privit, un om bun la orice, gata de orice. Imediat îți propunea să o pornești cu el oriunde, chiar și la capătul lumii, să intri în orice întreprindere, să schimbe tot ce există pe tot ce dorești. Să nu uite, năsdreubam o rugăminte la tine. Ce rugăminte, Cicico? Da, îmi dai cuvântul tău, o să faci ce te rog. Da, ce mă rogi. Nu, nu, nu, nu, dăm cuvântul. Pe cuvânt de onoare? Pe cuvânt de onoare. Atunci, uite care e rugămintea. Trebuie să ai tu o groază de țărani morți care n-au fost șterși de reviziune. Este? Și dacă am ce. Trece-i pe numele meu. Dar la ce trebuie? Trebuie Bine, bine, dar la ce? Îmi trebuie și gata ce te privești ha, ha. Ai tu tot... în vedere ceva Te rog să recunoșteai de gând eh? ce, ce pozam. Poți po ai ceva cu o prostie E, da, Atunci la ce trebuie? -e, ce curios ești Morce porcărie, vrei să o pipă și să mai și miroși Dar tu -da -da -da, de ce nu vrei să spui? Dar tu ce profitai dacă afli? Mi-a venit și mie așa o fantezie și gata Așa, așa o fantezie da. E bine, până nu zbui, nu îți dau Ei, vezi, tu, asta nu e corect din partea ta Mai întâi îți dai cuvântul și pe urmă nici usturoi n am mâncat nici... N-ai decât să zici ce vrei, dar nu fac nimic Până nu-ți spui la ce trebuie Vreau să capăt și eu mai multă greutate Așa? Să mă lau -o și eu în a? societate cu ceva mici minț, minț, minț, cici cicico, mințe, mințe, cicico, mințe Dar prea, -mi, prea e <gătă -i> Bine, bine, bine, Ei. atunci ți-o spun pe a bună Așa, vezi <gătă -i> Da, te rog să nu mai povestești la nimeni E, asta ce M-am gândit să mă e... da, Trebuie să spun că părinții logodnici mele Sunt niște oameni teribil de ambițioși E o întreagă belea Vor neapărat ca logotnicul Să aibă cel puțin 300 de suflete ia -s, ia -s, Eu n-am nici 150 Minț, minț, minte, minte Ciciclo, minte Să minte, minte. minte Adică nu te cunosc pe tine -ai? Ești o mare bandită Voi să-ți spun așa, prietenește Aoleo, Dacă ți-aș fi șef Te-ai spânzurat de primul copac Uite ce, dacă nu vrei să-mi faci cadou sufletele moarte, iată atunci ce le cumpăr ah, Adică să-ți vând? Da Dar ce nu te cunosc eu pe tine? Nu știu eu ce nemernic ești Adică ce o să-mi dai tu pentru ele? Ia-te, uite la el, dar ce sunt de aur? Uite, uite ascultă aici, ca să-ți demonstrez că nu sunt cine știe ce-l zgârcă Nu o să-ți iau nimic pe sufletele astea Da, da, stai, stai, stai, stai, stai. E, e, Îmi cumperi un armăsar, iar sufletele o să le ai pe gratis și la ce-mi trebuie armăsarul tău? Cum adică la ce? E, asta e bună Cam am dat zece de ruble pe el Iar ții să dau pe patru mii N-am nevoie de armăsarul tău e, Atunci cumpără apa aia, Roai, mă zău E, e de pentru ea asta și pentru calul ăla Nu-ți iau decât două de ruble Ai, dar n-am nevoie de cai trece ai nevoie, da, n-ai nevoie e. Atunci hai să jucăm cărți Cărți? O să-i pun pe toți răposația pe o carte și mai punem în plus și flașneta nu, nu, nu, nu, nu, nu nu e prea mare riscul Prea se vede că sunt însemnate cărțile ia, ia, ia, ia, ia, Și nici n-am chef să joc U, Uite ce este, ești un mare măgar Așa m-a făcut el de sus Așa, ja, da, mă, Atunci hai să jucăm, dame Că și nu e pe noroc, e pe știință Dacă câștigi, sunt toți ai tăi Că mi-au murit mulți după reviziunea din urmă Da Joc. Eh. Să joc și eu, că la jocul de dame mă pricep și e, și -e greu să umble cu șmecherii, că nu e joc de noroc e, Atunci, hai să jucăm, poftim Așa e, Ascultă, Cicicov hmm? O sută de ruble partida pentru toate sufletele astea e, Chiar o sută? Nu, nu, nu, ajung și cinzeci mai... uite mai dau și un cățel în plus, unul mai mare hmm. Așa Ascultă-ți, Țicicov Îmi dai și mie vreo două piese înainte, da? E, e, cum o să-ți dau, că nici eu nu știu să joc Bine, bine. atunci fac eu două mișcări în plus Deci am spus că nici eu nu prea știu să joc Bine, gata, ei, au, ei, hai, dă bătai ei, Că vă știu pe voi, ăștia care vă plângeți că nu știți să jucați Uite că am mutat De când n-am mai pus mâna pe piese de dame da da da, da, da, da, da, știm noi cum e asta Vă știm noi pe toți Ia vei ce faci acum Te Eu <gă -i> ia ceva, ce? tu ce faci? Ce? Ce, cum, ce, cum, ce? Cum, câte piese muți deodată? Cum... Muți și cu mâneca, hă? Câte trei deodată? Cum, da, cum, cum câte trei? Una am mutat-o din greșeală nu o pun la loc nu? Da și aia care se face acum, regină? Aia e bună, nu știi când am mutat-o Și nostule, nu mai joc cu tine Cum adică nu mai Uite așa. joc? Jocul a început, trebuie să-l termin Nu mai joc, nu e? mai joc da, Am amestecat și Da așa Da așa să-l dăm! Să-l dați Să-l dăm! Să-l dăm! să dați dăm! Să-l dăm! Să-l Să-l cu să ce ce, să ce, dăm! să să să ce doriți? Ce, ce, ce, ce. Am venit să vă comunic hotărârea Că vă aflați în stare de arest Până la terminarea procesului dumneavoastră Ce? Ce, ce prostie, mă, e asta? Ce proces? În legătură cu jignirea adusă moșierului Maximov Care a fost bătut cu nuiele faptă la care ați participat în stare de ebrietate. Ia să iau la, fuga, să iau la Dincolo de aspectul comic Absurd pe care îl are scena Mai trebuie subliniat un lucru și anume că la Nozdriov Lipsește cu desăvârșire elementul de surpriză provocat de propunerea lui Cicicov Element prezent și în cazul Manilov și în cazul Korobockei Această lipsă de uimire, această lipsă de reacție la Nozdriov Este mai caracterizantă decât uimirea Însă și pentru că uimirea, în cazul de față, face parte din manifestările normale, logice Pe când absența ei transferă personajul într-o sferă ilogică, absurdă este ceea ce numesc structuraliștii absență funcțională Stupefacția inițială a lui Manilov și a Korobockei Reprezintă ceva omenesc Eludarea rapidă a stupefacției Demonstrează subțirima extremă a stratului de omenesc Dar absența stupefacției la Nozdriov Demonstrează totala dezumanizarea personajului În fine, Cicicov ajunge la Sobachevici Spre care pornise încă de la Manilov Dar a fost oprit în drumul său de popasul la Korobocke, Terminat bine și de popasul la Terminat mult mai rău decât își imagina Cicicov Când fugea sub o întâmplătoare Dar fericită a capitanului de poliție Aceasta se caracterizează în primul rând o cu totul și cu totul specială sinceritate În aprecierea celor pe care Cicicov I-a cunoscut în orașul NN Lui Sobachevici îi aparține Una dintre cele mai celebre replici scrise de Gogol Toți sunt niște iude E un singur om cum se cade în orașul ăsta Procurorul dar și ăsta, dacă e să vă spun adevărul, e un porc În al doilea rând, totul la Sobachevici uimește prin soliditate, prin masivitate El însuși seamănă cu un urs Casele țăranilor, conacul lui, mobila de casă, până și tablourile, ca să nu mai vorbim de mâncare De altfel, iată ce spune Sobachevici însuși despre cum îi place o masă garnisită La mine, când se mănâncă porc, să fie tot porcul la masă Când se mănâncă berbec, să fie tot berbecul pe masă Propunerea lui Cicicov se discută ca și în toate cele trei vizite de până acum, după masă. E ceva care ține oarecum de siestă. Cicicov i-a avansat propunerea cu destule emoție și teamă, așa că nici n-a mai numit suflete drept moarte, ci drept neexistente. Răspunsul lui Sobachevici a fost foarte simplu, cum spune Gogol. Fără nici cea mai mică uimire, de parcă s-ar fi discutat despre greu. Vă trebuie suflet moarte, domnule Cicikov? Da, neexistente Avem, avem, de ce să nu avem? E, și dacă tot le aveți, va face desigur plăcere să scăpați de ele A, Sunt gata să le vând. Și asta e tot Urmează turguiala, O târguială uluitoare Sobacheviș cere 100 de ruble, un preț exorbitant Cicicov îi propune 80 de copeici Ca afacerea să se încheie la 2 ruble și jumătate de suflet mort ca și în cazul lui Nozdriov și la Sobachevici, reacția la propunerea lui Cicicov este nulă. Ca și în cazul lui Nozdriov, scena centrală este cea a încheierii târgului. La Nozdriov, realizată pe cele mai fanteziste propuneri, încheiate cu cea mai neașteptată dintre ele, ca sufletele moarte să se constituie în miza jocului de dame. La Sobachevici, latura practică a târgului devine absurdă nu numai prin prețul solicitat, dar și prin târgul însuși. Să nu uităm totuși că obiectul târgului îl reprezintă suflete, suflete moarte chiar. Fiecare în felul său acceptă ideea acestui târg satanic. Din acest punct de vedere, este interesant de remarcat că tocmai personajul aflat pe treapta cea mai de jos a decăderii, moșierul Piuskin, numai el și Manilov nu participă la târgul inițiat de Cicicov. Nu din vreun considerent special, ci pur și simplu pentru că Cicicov îi propune lui Pliușkin să-l elibereze de plata unui impozit inutil. Și Pliușkin, care este o variantă gogoliană a avarului, acceptă cu bucurie echilipirul ce îi se oferă. Prin urmare, sufletele acestea moarte reprezintă un obiect care nu interesează pe nimeni. Fie că este o indiferență pasivă ca la Manilov sau una agresivă ca la Sobachevici, indiferența rămâne cuvântul de ordine. Și această indiferență față de semeni reprezintă baza târgului diabolic voios sau sumbru cu Cicicov. Efectul târgului realizat de Cicicov întrece orice așteptare. În momentul în care încep să se facă actele oficiale de vânzare-cumpărare, în care, bineînțeles, iobagei figurau drept vii, în jurul lui Cicicov se țes legende. E considerat milionar, guvernatorul din NN e gata să-și mărite fata cu el, la balul care se în oraș Cicicov este un fel de oaspete, de onoare, etc., etc. Diavolul a cucerit urbea, dar în momentul maxim al triumfului, în scena balului reapare Nozdriov, vechiul nostru cunoscut. Nozdriov era evident binebăut și ca întotdeauna a acționat sub imperiul nesecatei sale inspirații, adică ideea spectacolului i-a venit chiar în momentul în care l-a văzut pe Cicicov, mai ales că acesta era în compania guvernatorului. Cicikov. Nu uitați-mi i-am spune, cumpărați mulți morți? <laughs> dumneavoastră nu știți excelență. Dar ăsta cumpără sucrete moarte. Pe cuvântul meu, Ascultă, Cicicloaf, uite, eu ți spun spui, știe, da, mai Că noi toți de aici suntem prieteni, că uite, e și excelența asta aici. Da, da. Zău, Cicicloaf, crede-mă, eu nu te-aș spânzura. Pe cuvântul meu că -ah te-ai spus, Nu-mi tinde coarta, Știți, în șerânță, când mi-a spus Cicicova ăsta Vindem suflet de moarte Era să pleștesc de râs Din aici în oraș Și aud că a cumpărat săran De 3 milioane de ruble Asta nu trebuie! Nu ce-a țărat, ce-a pe păi, dracu că el a vrut să cumpere de la mine pe aia morții. Eu, no, cred, eu... Ascultă, Cicicoc, ce-o spui sincer, -o -așa. ești un porc. Pe cuvântul meu că ești un porc, uite că ești e un domnulo. procuror aici. Așa e, domnule, procuror. Ascultă, Cicicoc, -a -a -a. asculta la mine, o să mă ții un scai de tine până spui de ce ai cumpărat tu suflete poate. Că e rușine Pe cuvântul meu că e Nu N-o să mă credeți în Cineze Știți că ține-o la Cicicu Ai drăguține, să-ți dau un pupic Hai, Cicicu, nu mai faci vasoane Hai să-ți dau un pupic pe pețișarea ta, aia, albă Momentul maxim de triumf al diavolului este întotdeauna asociat în literatură cu momentul prăbușirii sale. Și nici Cicicov nu face excepție de la această regulă. E nevoit să abandoneze afacerea, să fugă din oraș, să renunțe la o partidă strălucit începută și lamentabil pierdută. Dar ceea ce cunoaștem astăzi drept romanul Suflete-moarte nu reprezintă în concepția lui Gogol decât un prim volum. Și nu cel mai important dintr-o operă pe care Gogol însuși, cu tot scepticismul pe care îl manifesta în permanență față de tot ce scria, o considera pe-a locuri grandioase. Se pare că volumul 2 al Sufletelor Moarte a fost gata în întregime în anul 1845. Atunci s-a petrecut unul din cele mai dureroase lucruri din literatura rusă a secolului al XIX-lea. Gogol și-a ars lucrarea. Nu s-au păstrat decât primele patru capitole și încă un capitol numit convențional al cincilea Este greu de spus dacă nu chiar imposibil ce anume l-a făcut pe Gogol să-și ardă lucrarea Există fel de fel de comentarii, dar niciunul nu este pe deplin satisfăcător Cert este că în 1845 Gogol a fost teribil de bolnav Atât de bolnav încât și-a făcut testamentul În al doilea rând Trebuie să spunem că Gogol a fost destul de hărțuit de dușman și de prieteni, ceea ce, evident, nu putea decât să agraveze boala. Gogol trecea destul de des prin momente de derută și nu este deloc exclus ca el să fi fost obsedat de ideea distrugerii propriei sale opere. Această stare de spirit există și în novela Portretul. Dar există și în unele declarații, oarecum accidentale, pe care le-a făcut unor prieteni de ei, săi, mai ales cu privire la cartea sa, locuri alese din corespondența cu prieteni, un fel de testament spiritual al scriitorului. Se pare că în volumul 2, relund aventurile lui Cicicov, Gogol ar fi vrut să înfățișeze nu numai o urbe care aclamă diavolul, dar și una care îl respinge, cel puțin spre asta conduc unele afirmații ale lui Gogol însuși. Aici s-ar putea depista eventual o legătură intimă dintre ceea ce presupunem noi că ar fi fost volumul al doilea și ceea ce este volumul întâi. Dar sub aspect literar, ca și sub aspectul valorilor umane, nu Cicicov este obiectul meditației. Cicicov nu este decât instrumentul cu ajutorul căruia pătrundem într-un univers, un univers al indiferenței, un univers în care totul poate fi cumpărat, vândut, pervertit. Victoria inițială a lui Cicicov asupra acestui univers nu reprezintă decât victoria răului a neomenescului asupra unei colectivități care a primit răul cu bucurie și aclamații și care s-a despărțit de el cu regret. Lumea pe care o descrie Gogol este o lume tristă. Lipsită de valori morale, dar și de dorința de a le avea o lume cenușie, cărea Gogol i-a transferat pentru o clipă strălucirea geniului său. Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Gogol. Suflete moarte Scenariu de Leonida Teodorescu Distribuția a fost următoarea Cicicov Ion Lucian, artist emerit Korobochka Eugenia Popovici, artistă emerită Nozdriov Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit Manilov Mihai Fotino Sobachevici Tudorel Popa Gogol Ștefan Velniciuc Povestitorul Ion Pavlescu În alte roluri Virgil Gășanu, Cornel Vulpe, Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.